Ez szól, ugye? Ez a harmadik mikrofon, a levegő. De, de van kapcsolat? Egy, jó estét! És jó, jó. Elnézést, hogy egy perccel korábban véget vetettünk a filmnek. Bár az utolsó üzenetel nagy köszönet Kurt Vonnegutnak még. Megjelent a képernyőn, a tévémentők vagyunk, akik ide kezdtünk mozgósítani a önöket ide, híreink szerint 103 voltunk. Lehet, hogy ez a moziterem nincs tele, de ha elkérdezzük, hogy két kisebb moziterem teljesen tele lenne velünk. Azt ígértem, hogy arról fogunk beszélgetni, arról próbálom mondani egy pár szót, hogy, hogy valamennyiben hasonló ez a film, és az, amiről ez a film szól, ahhoz, ami Magyarországon várható, abban az esetben, ha 2007. december 17-én parlament megszavazza a jelenleg beterjesztett egészségügyi társadalombiztosítási reformot. Uh, nyilvánvaló az, hogy amennyiben mindaz, amit ígér az előterjesztő, azaz a kormány, uh, ez esetben nem beszéltünk egy amerikai típusú rendszerről. A film úgy indult, hogy bemutatta azokat, az említést tett Michael Moore azokról az emberekről, akinek semmilyen fajta társadalom biztosítása nincs. Uh, ezeknek a száma az Amerikában most 50 millió uh, köré tehető. Tudomásom szerint ez olyan 20%-a népesség, nekik nincs biztosításuk. Uh, elvileg uh, Magyarországon a, a, a, a beterjesztők ígéretei szerint megmarad az univerzális ellátás, ugyanúgy mindenki köteles lesz befizetni, mint eddig. Um, más eltérések is vannak, arról szól sokat a film, hogy, um, hogy, tilo, hogy, hogy megtagadják bizonyos emberektől a biztosítók, hogy fölvegyék. Uh, hogy, tehát, hogy nem, egyszerűen nem, nem fogadják el ügyfélként. Elvileg Magyarországon kötelező lesz minden biztosítónak, nem kérdezhetnek majd olyasmit önöktől. Uh, és tőlünk, hogy, hogy milyen betegségünk volt korábban. Azonban az, amiért mégis azt gondoljuk mi tévémentők, hogy ez egy rektentő aktuális film, az nem más, mint az az elv, amiről itt nagyon pontosan beszámolnak. És ez pedig az az elv, hogy mi történik akkor, amikor a profit vezérli az egészségügyi ellátást. Láttuk Linda Pino orvost kétszer is, ez a hölgy, aki egyrészt a azt hiszem egy kongresszusi meghallgatáson ö, tesz vallomást, máskor pedig egy épület előtt, egyszerűen elmagyarázza, hogy ő, mint orvos, akkor kap prémiumot a biztosítótól, hogyha sikerül megfelelő arányban elutasítani beavatkozásokat. Ez az a hatékonyság, amiről, amiről beszélünk. Tehát í í ez a cél, és ez, ez egy deklarált elve a, a magyarországi reformnak, hogy legyünk hatékonyak, spóroljunk, ne csináljunk felesleges beavatkozásokat, ezt úgy lehet elérni, hogy az orvosokat arra ösztökéjük, akár prémium kiadásával, hogy olcsó beavatkozásokat, kevesebb beavatkozás, stb. tegyenek. És ez, az, ez a lényeg, legalábbis az én meglátásom szerint. És ez az az ok, ami miatt Magyarországon gyakorlatilag egy példátlan összefogás alakult ki az elmúlt napokban, és hetekben és hónapokban. Én, én a humanista mozgalom tagja vagyok, a védegyletnek, a munkatársa, rengeteg civil ügyben, rengeteg civil mozgalommal vagyok kapcsolatban, most a szakszervezetekkel együtt dolgozunk. Nagyon sok döntés volt Magyarországon és nagyon sok tiltakozás. Én nem láttam egy olyan ügyet, talán leszámítva az iraki háború viszonylag általános elutasítását, ahol ahol ennyire egyértelműen és határozottan kiálltak volna a legkülönbözőbb emberek. Tehát a, a határozott baloldali emberek, ami alatt sem értem, most nem akarok politizálni, de mindenki tudja ma hogy ez a Bizonyos párt, amelyik most katalmolnám baloldali, akármit is mond ki a neve. Tehát a határozott baloldali emberek, akik természetesen jobb az a zöldeken keresztül, a szakmai, a dolgokat nagyon szakma és nagyon óvatos módon megközelíti emberek, akik azt mondjuk, hogy ezt nem, nem akarunk profit, központú, egészségügyet. Még csak nem is az a fő, fő probléma, hogy jobban ki kell dolgozni, vagy nagyobb társadalmi egyeztetést, vagy ilyen vagy olyan módosító indítványt, az erről van szó. Uh, a TV-mentők, tehát azért jött létre, de erről majd uh, szigeti üdít többet fog mondani, hogy megakadályoz ez ezt, ezt az irányú reformot. Hangsúlyozni szeretnénk, uh, igen, Csak az előtt a szakmai részhez. Egyrészt azt mondani, hogy a TV-mentők akinek van internet hozzáférés. a további szakmai anyagokat tettünk közzé. Uh, Részben itt van az a forrás, a világ, az Egészségügyi Világszervezet hogyan nyilatkozott erről a típusú átalakításról. Itt volt egy vitánk az Egészségügyi Minisztériummal, hogy ezt jól fordítottuk-e. A honlapon alátámasztjuk, hogy jól fordítottuk a WHO állítását. Többféle más orvos és szakmai társaság álláspontja ott van a reform részletes értelmezése. De akiknek nincs, nincs internet hozzáférése, minden, te tele van a média ezzel, megint csak a jobb és a való, nemrég Ferge Zsuzsa állt ki ez a reform ellen, nagyon hasonló alapokon. Ferge Zsuzsa, az azért dolog az hogy az ellenzég támadja ezt a fajta reformot, ezt tudjuk, és ez a politikai felállásból fakadóan úgymond természetes is, de sorra jönnek a kormánypártok köreiből is az ellenző szakértői anyagok. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezek tényleg hozzátérhetőek. Én inkább jelezni akartam, hogy a filmet miért fontos párhuzamnak, majd bemutatja ezt a profit-profit érdeket. Igen, azt, azt szeretném volna még mondani, mielőtt átadnám a szót Juditnak, hogy. Uh, mit szerettem volna mondani, mielőtt átadnám a szót Juditnak. Igen, nem ezt akarjuk, ami most van. Senki nem azt akarja, ami most van. Uh, de azt gondoljuk, és ezt a szakértőink alátámasztják, hogy a jelenlegi egybiztosítós állami rendszer följavítható. Nagyon leegyszerűsítve arról van szó, az egészségügyi és közgazdasági szakértőink szerint, hogy a, a magyar állam, mint olyan, az elmúlt években, vagy egy-két évtizedben úgy tetszik, egyszerűen nem látta el a szabályozó funkcióit. Tehát előleg, ha van egy állami egészségügy, akkor az államnak azért több feladata van annál, mint a pénzeket kiosztani az, az egészségügyi intézményeknek. Mert igen, ma, ret, ma vannak komoly problémák, vannak hatékonysági problémák. Bizonyára sokan hallottunk arról, hogy van egy egészségügyi intézménynek nagyon megéri tegfőbeteget ellátni. Tehát, és, és ezért ők abban érdekeltek, hogy több pénzt kapnak az OREP-től. Ők, ők abban érdekeltek, hogy, hogy minél több embert, minél inkább lehegtessenek. Vagy, vagy, vagy abban érdekelt egy intézmény, hogy sok beavatkozást harcson végre. Ez azt jelenti, hogy lehet, hogy én oda megyek betegként, és, és a házi orvosom, vagy, a, vagy az intézmény orvosom beutal hét helyre, hét specialistához. És azt látom, hogy hát ez jó, itt, itt törődnek velem. Miközben nagyon könnyen lehet, gyakran az intézmény érdeke és anyagi kiszolgáltatottsága kívánja meg az orvostól, hogy ezt megtegye hiszen akkor minden vizsgálat után jár pénz. Ezek azok a strukturális problémák, amelyek orvosolhatók, akkor, hogyha az állam valóban elvégzi a feladatait. És ha megalakítsák azokat a betegutakat, azaz protokolokat, amelyek jelenleg gyakorlatilag hiányoznak, amelyekkel az orvosi beavatkozása körülbelül 90%-át lehetne leszabályozni, hogyha ezt megfelelő módon ellenőrzik, felmérék, vagy becsléseink szerint 8 milliárd forintból egy hatékony ellenőrző ö, ö, rendszert föl lehet népíteni. Igazából ez, ez a két elf, szabályozás ellenőrzés, ez marad ki. Tehát itt létrejött egy olyan rendszer Magyarországon, az egy vízős rendszer, amit gyakorlatilag nem tartott senki karban. És ezért mi, illetve a a tévémentők, azaz a, az az a humanistán a Védegylet, a Nagyságosok Országos Egyesülete, további csatlakozó szervezeteket, a szakszervezetek, amellett állunk ki, hogy a jelenlegi rendszert igenis meg kell és meg lehet változtatni. Amit nehéz, amit sokkal nehezebb, lehetetlen szerintünk, az, hogy egy profit rendszert így látsuk mi ezt a jelenlegi helyzetet, és ezért hoztuk létre a tédémentők összefogást, erről megkérem a korúcit, hogy mondjon egy pár szót, miket tettünk eddig, miket tervezünk, és Bár, már mindent ágondott a TV, de azért akkor én most egy-két dolgot megismétlek. Tehát a TB-mentők összefogás a humanista mozgalom a Védénylet és a nagycsaládosok országos egyesülete hozta létre, azzal a céljal, hogy megakadályozza a több biztosítós rendszer bevezetését. Tehát az a célunk, hogy minden lehetséges, erőszakmentes eszközt megragadjunk, és nyomást gyakoroljunk a döntéshúzókra, és egy olyan széles körű társadalmi összefogást hozzunk, illetve járuljunk hozzá, hiszen nem csak mi vagyunk ebben szereplők, ami lehetővé teszi hogy egyszerűen megakadályozzuk ezt. Tehát ebben a szakaszban a TB mentők nem akar semmi másról beszélni, hogy hogyan módosítsuk ezt a javaslatot, hogyan lehetne másképp, milyen más módja van a magántőke bevonásának, stb. Mi kategórikusan elutasítjuk azt a körül, hogy ezt a törvényjavaslatot szüntessék meg, és utána induljon egy új vita, egy társadalmi vita. Nézőpontunk szerint csak is olyan megoldás születhet, ahol az állam kezében marad az egészségügy, és gyökeresen átalakul. Igen, mi is azt akarjuk, hogy a minősége, az elérhetősége, a gazdaságosság és minden fejlődjön, de semmi esetre sem akarjuk azt, hogy valaki pénzt akarjon csinálni abból, hogy mások betegek. Mert nagyon leegyszépsítva mindenképpen erről lenne szó. Úgyhogy ö, ö, civil szervezetek lévén mi megragadunk minden lehetséges nyomás gyakorló eszközt, Ilyenek ugye a tüntetések részt vettünk, a szakszervezeti tüntetésen a miniszterelnök hívátal előtt a 21. Liga szakszervezetek tü... tüntetésén. Ö, egy Volt egy kisebb akciónk a parlament előtt, talán hallottak róla. A célja az volt, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy Jócsány Ferenc miniszterelnök maga is egyetért velünk, hiszen ő maga mondta a választási időszakban azt, körülbelül idézem, hogy együtt kell maradnunk biztosítási oldalon, különben el fog a gazdagok és a szegények biztosítója. Ezek az ő szavai, nekünk hál' Istenkez, most már meg van felvétel, tévéfelvétel, hogy ezt a TV vitálon, a választási vitában mondta el. Úgyhogy kimentünk a parlament elé egy 70 méteres óriás transzparenser, amire ez fel volt írva. Ott fogadtuk a képviselőket, ahogy jöttek reggel dolgozni és bejátszottuk. Jócsány Ferenc hangját, amint ezt mondja, amiről mi is azt éreztük, hogy ez elég meggyőző, és a sajtónak is valamiért ez egy olyan érdekes esemény, az egy hál' Istennek elég jól bemutatták. Ennek tényleg az volt a célja, hogy még inkább fejlődnek figyelmet arra, hogy mennyire ellentmondásos volna ezt a törvényjavaslatot megszavazni. Ez volt egy afciónkok, ezen kívül úgy gondoljuk, hogy a Szikofilm, elnövök is egyértelműen lehető akkor került bemutatásra Magyarországon, még ha nem is ugyanaz a helyzet, még ha nem is egy nagyon objektív dokumentumfilmről van szó. Mindenképp érdekes arra, hogy, hogy Magyarországon az emberek egy kicsit felé azzal kapcsolatban, hogy milyen ballépés lenne az, hogyha ezt, ezt a törvényjavaslatot hagynánk, hogy megszavazzák, és egy visszafordíthatatlan folyamat indulna el. Úgyhogy... Öm, ezért van az, hogy fontosnak tartjuk, hogy egy kicsit ezek után, filmek után beszéljünk, hogy minél több ember lássa ezt a filmet, minél többen érezzék egy kicsit érintve magukat, és esetleg ők is tegyenek valamit egészen december 17-ig és uh, utána is esetleg. Uh, addig mi még tervezünk, hát egyrészt, van uh, erről fogsz még beszélni, hogy a szakszervezetek, Uh, nyilván nem hagyják abba a harcot, egészen 17-ig előfordulhat, hogy azon a napon konkrétan, amikor a szavaznak, uh, a parlamentben erről ismét sztrájkot uh, fognak megkérdezni. előtte egy-két nappal újabb nagy tüntetés lesz valószínűleg a a parlament előtt, amíg mi szeretnénk támogatni és oda mennyire tudunk mozgósítani. És addig is az lenne a célunk, és ebben talán önök is tudnak segíteni, hogy ö, kihasználjunk ezt az időt még arra, hogy a társadalom minél szélesebb körben informáljuk az embereket arról hogy mi történik. Mert nagyon sokan nem tudják, hogy ez mivel járna, ha ezt a törvényt megszavaznák, hogy hogyan hatna ez az ő életük egyáltalán közük hozzá sokan a fiatalok között nem érzik, érintve magukat, mert hogy nem kifejezetten ők lennének ennek rövid távon az elszámodis, hogy egy ilyen információs kampány, szeretnénk egy sorolapok, szólapok, e e-mailek, rövid videó filmek, ilyen vetítések, akár még addig és egyéb akciók, talán még megszívat valami. Minden setre, a weboldalunkat az mindenképpen ajánlom, hogy nézzék meg egész a szakértői vélemények szerint, amit ott ö, ö, fent vannak kérdések, válaszok ebben a témában. illetve mindig az aktuális akciók, hogy, hogy mikre készülünk és miket tervezünk. És itt, hogyha mielőtt még elmennek és szeretnének kapcsolatban, majd mi feliratkozni egy ilyen nevelező listára, ahol, ahol ilyen információk lennek, van szórólapot a kiállatnál, ilyen mentő, merrényes embernél fel lehet iratkozni és, és szórólapot kapni. És akkor azt hiszem itt a tévében töltenie Egy kérdésem és két bejelenteni való van. A kérdésem az az, hogy hogyha mondjuk a jövő héten csinálnánk egy ugyanilyen vetítést, ugyanit fél kettőkor vagy fél háromkor, önök hogy érzik, hogy Látt már a filmet, meghívnának-e másokat? Érdemese még szervezni egy Aki Ha úgy érzed, igen, jönnek? Igen? Ez nagyon sok. Köszönöm, ez egy igen, ez egy határozott igen, és uh, egyébként a, át is uh, kapcsolódik a másik javaslatomhoz. Itt elég korlátozott időnk van, hamarosan indul a következő vetikés. Ám itt fönt az emelettel van egy kávéz, ami gyakorlatilag teljesen szabad. És mi lenne, hogyha uh, most itt ezt a részt hamarosan lezárnánk, és fönt pár asztalnál, Mindenki, aki szeretne tovább erről beszélgetni, megosztani velünk javaslatokat, ötleteket, kérdéseket, azzal kapcsolatban, hogyan tovább, hogy beszélgessünk föl kötetlenül. Én erre szeretném önöket felhívni, mondom, tekintet arra, hogy tényleg körülbelül ennyi időnk van, és még egy, még egy meghívám, lenne, akkor jövő héten. Tehát akkor vasárnap lesz még egy szikónézés, valószínűleg fél-kettékor majd figyeljék majd a programokat, azt kell nézni, hogy, hogy elvileg, ha megint sikerül megveszélni, van egy kedvez, kedvezményes időpont, mert azt szok, hogy vagyunk százan, és ennek voltak 103-an, akkor ezt a 440 forintos jegyet ezt, ezt tudjuk biztosítani. Nos tehát, egy jövő szombaton 16 órakor az Erzsébetéri Gödölklubban lesz a tévémentő következő összejövetele. Addigra, le fog zajlani a szakszervezetek, a liga szakszervezet és a civil szervezetek közötti egyeztetés, hogy pontosan mi a teendő december közepén amikor ennek a szavazása meg fog történni. És mi milyenkor szeretnénk, hogy a Vövölben négykor, szombaton, legalább, legalább ennyien legyünk, tesszük, december első. December első. hogy legalább száz ember legyen, mondjuk így, legalább ennyien, hogy, hogy el tudjuk indítani a fölkészülést ezekre a sorsdöntő napokra, mondhatom, túlzás nélkül. Erre elég sok szeretettel meghiúlom önöket. Jövő vasár, tehát megint Szikó. iratkozás információs listákra a kapuknál, és akkor kérem, aki, aki szívesen inna meg egy kárét fönt az emeleten, én ráérek, azon többen ráérünk, és, és, és beszélgessünk erről kötetlenek körülmények között. Nagyon szépen köszönöm, Tédi Máty, hogy a védelemről